Tell me Hej, hey, hey, hey. yeah. hey, välkomna till ett specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. I vanliga fall en på om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på för föräldraskap och relationer. Men som sagt var just nu är det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 hon har varit lite sjuk den här veckan. Hela veckan faktiskt har hon varit sjuk. Ja, våran åttaåring har haft ganska hög feber och lite ögoninfektion och annat tråkigt. Ja, så hon kommer kanske snarka och hosta lite här i bakgrunden. Och vi låter så här lite lagom mosiga efter en hård dag på minigolfbanan. <laughs> ja, och kapitel åtta heter ju identifiera tillfälliga energifrigörare. Och du tycker att det är rätt positivt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 Så ligger det som olika storlekar på mm. energibollarna då. Mm. Det kan vara en liten energiboll, det kan vara en stor energiboll men allting finns där inuti kroppen. Hon ritade en jättefin bild på mig som en stor klänning hade jag och så var det en massa som bollar. Mm. Och när det då kommer in en ny händelse så åker den in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 Och Kaspers. Kanske det. Hon är så söt när de sover. Det är väldigt sällan man hör föräldrar säga de är så söt när de är vakna. <laughs> Men det är de det med. Ja.